Zuri izan kipia? Zan zuhilo Nungoazira? Zamen zuhilo, ez da txuko Ez da eren zuhitaga soktzaz? Bai Zoi netxetakoa? Girento oh. ginea Girento ah. ah. ginea Eta bizzugu zian, garazin pasatatu duzu? Ba Zertan aizinen? Zul moda dugu, salud Ete etxian egonanez Laborra antxan Laborra antxan Eta, hori zera duzu Galeiten albadauzot? La tonuita bat urte La tonuita bat? Aha Ez behu hitabian sortua eh? Bego hitabian sohtua Hori, nun egoiten zira erretira etxian? Donazaren, lutsi berri Lutsi berri? Zultea hauzu behar Bai, bai, etxetik urbil? Zuri, ezterren zubitik hurbil harrapatu eh, kilometrak da. Eh. Ba, jo, ba, ba. eta pretsko. Eta, lasto hutsatzen, ba etzi nin arroz jok hori, ez? Jo, ementsa mate txoatea, eh? ez? Ez? Da? Aizainduso? Aizinukege. Berano <laughs> suo laburantsa na izant zira, ez, bizi guztia. Ba, bai. Kaser sexininetzen, sea uh, azkuntzarekina izant edo beiak? Sans bon latorie! Sans bon! Paninuk! Eta bo, atxalde untan hor erri kiloletan haizizte, indak jokoetan. Bo, zinen haizana, bixtendam, joko horiek ezautzen tzintin? Ba, kusianetoen behimanoi otan, joko hori. Eta zer da, zuen ahtian hor, ze, nor gehiagoka atxalde untan? Aikozizte, denak? Doaikea, behauteen. Eta guai, jen finut egin da Gai, joan entziste iduriz eguran mozteat, xegarekin Bai Bazenbultiatet zinen nahizana, xegarekin, no? Boa, behar bat azu Kampainakoa baitzira, irita horiek erakutseko diezu? Eta horiek Eta... Usai gara nuen Eta bat du Horiek torta Nire sala aitza nu jo koltan. Tanola nola kausitzen duzu gauza hori antolatzia sagitzen hartean elgarri kustiatak. Ze giduitzen zauzu? Beste jende batzu ez zintin zure lutxi berritikampo? Ze Se... beste jietan yes. 13. Ba, ukanusu ukaxunia mintzatzeko zenbaitzuekin. Ikuerditan Ek hemen duzi, ez? Yes? Ba. Ba. Una zena? Na, na. <laughs> <laughs> Ikusi duzu beste jokoak ere? Harto buru biltzia ere bada? ez da harto Ba, ez dute harto burua, halako im... egurtipi batzu dira bainan. Ja, ja. Ta denbora naiz zinen ezten harto biltzen ora? Ez lasterka? <laughs> la <shtekka> ez ulastaka <laughs> ez. Ba, gune ala askotadueke. Ba, en ustet ba? ja, da? Da izan. Itzuli husei mehrkoda. Ba, itziku, utziku zitu beste joko baten eiteat, uh, utziku zitut joko itaat. Ja, ja. Mirezke zen osila. Ba e, egin sortzen... Alla, tira, tira, tira... Tia, tia! Voala! Eta, tira, tira, tira! Ale, gozat, gozat, gozat, gozat! Ale, tira! De zirela, egur mosten. Unxa pasatu dea xegarekin. E nini nuslegi, nini liago da, eh? Pasko arpana... Eztai erretxe. Me haitak inelikide ginen oigu... Oianan... Da edarrispake hanit bi o nungotaz jarra sortzea. Bilafrangera. Ah, bilafrangera. Da 8 parnai hautzen zi nuen bez. Bai. Nola, nola deitzen zi intzukuri? Arpana edo ja. Xega edo? Arpana. Arpana. Zuritzen tipia. Ba, ez da zuz zuri izena. Elisabet. Eh, Elisabet. Bilafrangakoa. <laughs> Elisabet. Elisabet. <mila> <laughs> Elisabet. Elisabet. Ah, Elisabet. <laughs> Bo, eta nun egoitzen zira bilafrangakoa. Epad edo zaharretxean, nuna egoitentzira? Opiak esenio. Nuna nun da hori? Be, beti bila frangam beti, ah, eh? beti bila frangam. Egon gila, joita hama, joita <coughs> hamoz, hamoz urte. Eta eh, beti egoi anion gideon hori. Zara, bazen aspaldi ez zinola ahpana honki? <laughs> Eta aspaldi. Gai ziru, ahitak ikuste eman egon. Ba, me jesztua fiteen dudabergiz? Eio eta behar nopo xibat jale behar, etzen hannit eskase. Indar gutio berbada, me jesztua ez zuzuan zia. Gia, hey, yeah, ez da anzten ez? Zertan izan zira lanian edo etxen, edo labonantxan, edo kanpoana zertzinin in lehen zuk uh, lanak? Bu nari leheno? Lanian o... Etxen? Etchian ta, eu ara fonderie eta gaur un peu partout, eh, go go jutte etchian. Etakin. Ta kontentsira Mirafranga. Fi de Vranga bai. Eh? So bio biotzeko heria, ez? Zure so, biotzeko heria da hori. Ara, ietan da bai, ja latzen. Eh? Justu ahxpanarekina izantzira, ahxpanarekin lasto altzatzea ez hautzen zi Aizat zira, lastu altxatzen? Ez, yes, ez dut askiz, eta ah. zanguak ez zuretzik edo egin zen. Poziba dindu eta, e? Eh? Galdaiten alban iman hauzuz, zeha dindu zu, zure adina? Ene adina, latanoita amasei. Latanoita amasei? Egun zazira, ahpana nahitzeko? Uchtagirian. Baina beti gazte? Baina beti. Bain, beti. <laughs> Elishabet, mire Dezkeak. Gatzen, gatzen, gatzen! Gaiak elkartea emenda, erriki animatzeko. Mm. Usaian aurkipiekin ikusten tzaitut Fabiak mennibur. Aldiuntan adineko jendeekin. Lehen aldiak da, holako gauza batean parte hartzen duzula? Txapeleta, ahondian bai. Izan gira da Dona Peruko sa ahrechean, biardiz pasatu gira. Eta stappeneko projektu bat zen elkartean. Eta baihain beste sa ahrecheekin lehen aldiak. Berriun bat uh, jende. Aldatzen da, bat emekiago mintzatu behar da, diestuekin gehiago, zer aldatzen da? Ba, Dena egokitzen duzu, diestuak, itzak, poliki egin... Hala, nola ibretzen dira nire eta hilekaren artean... Dira, goti gola bera, haukak bezala askenean... Hala, behiz ahazen dituzte, esauzen dituzte diestuak, e, gehienak esauzen dituzte... Hala, poliki egin, e, diestuak egokituz, bisikiongi martxanda. Bazen, Eri Sabetor, emazte eskualduna, lautan oita amasai urte... Uh, Agarizena izan zela, ahpana ez hau zen zuen? Bai, holako uh, jistuak eh, jaten, uh, jaten, uh, jaten dugu bezala, di, dioko horiek gila batxerritako diokoak eh, eta garaian di, uh, lan horiek, ziren lanak ziren, ziren biziki diokoak, dioko gisak Ehoi bai zau zen dituz eta segidan, eh, nora hartzen duten ahpana e zangoak uh, nora eman, e, zau zen dute segidan Eta ikusten da, ebe adinetan, holako uh, adinetan, diostan, diostan, hartzen uh, aldute polike eta irriño Et si tsailleekin mintzatu siste piska bat egokitzeko jokoak kasumeiteko, maiteko zer ongi zer lasaiki o egiteko. Et be dola boshti labet bildugilan et tsaillean artiane book il a couché disque gou e, diokuak no la silene egokitu ditugu, gou arawak materiala datu dugu pixkat, e, voilà, parte arte dezaten piscat et voilà par Fabian, ba mire eske, justen zaitut, onduko txanda hau oh, Bai, mire aio huan.